الرحيم فإن قيل فالحكم بسبوط حقائق الأشياء يكون لغوا بمنزلة خولنا الأمور السابتة سابتة قلنا إن المراد به إنما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماع والأرض من الإنسان والفرس والسماع والأرض أمورات أمور موجودة في نفس الامر كما يقال واجب الوجود موجودنا فين كيل غرض شارحا لدي درون فور وزن عبارتنا يا اعتراض را نقل قولي او يعد ها اعتراضنا پکلې می د خن ستره جواب ورکولې سو پورچ یو نوٹ کې اغا فزر مامن ملي سپ ډیر فوګدا باندې راتاو شوهره زہ کوشش کوم چې لګم پنلنده باندې راتاو شو دمرہ فوګ دفتر نشو اغه تینن مغم سې طریقه او پاک الامور الثابته الثابتهن ترا عاد كل دا شی ثابت کړي د خپل اوږد ترې ته من راټاو شمیره ا ستا سمانه بوڅکی یزلک مختصر طریقې تشراغه فن حکم د ثبوت حقائق الا شی یکونو لغو غرض د شارح ته دی عبارت نماوی او اعتراض را نقل کوي او بیا په کریمه د قلنا سره ده غین نه جواب ورکوي منشر اعتراض امور الصلاه منشد اعتراض عمره 3 دری عمر دي دری خبره اغه خبره چې او مون نو شي نبياب اعتراض واري دي بیا با اعتراض واري اولا مقدمه حقیقت په معنا ده ماهیت سره حقیقت په معنا ده چا سره في مهيات سرع ما هي فخفل ووهي كانت حقيقة تشيه ومهيات تشيه يوشي كانت او مهيات تشيه لشي سرعين حقيقة في معنى في مهيات سرع ومهيات تشيه لشي سرعين دا, دا, سرع دا يو مقدمه دوائم مقدمه دا كي أشياء جمع دا شيه دا شيه موجود يوشي شیع مرادف تیرے چاہ سر دو وجود سر او درہم دارے کی ثبوت تا معنی دو وجود سر ثبوت تا معنی دو چاہ سر ندلتا محترم سو مقدمی لیو آیا اول مقدمہ حقوقت تا معنی دو چاہ سر او ماہیت تشیع دشی سر سی آئین دویم مقدمہ شیع موجودہ ترا وجود او سبوت پمن کی سی سی ا درا دسته ا د دري قزيت يمن د دري مقدميت يمن لشي كننه شي لازمي ني ويته معترض وي وحقايق الاشياء ده ذک دی کہ حمل اولیده دک حملې سره او دا حقایق لا شای ثابتهن په معنا د الموجودات او موجودات سره لري الامور ثابتو ثابتهن یا الموجودات کو موجودهن الموجودات موجودت موجود دی موجودات موجود دی د دې نو موجودات یموجود نو واځي اغادتی چې حقایق او اشیاء حقایق په معنا دا کار کوي ماهیت حقیقت په معنا ده او ماهیت عین دي چې کارا د شیستا او شېسته یو شی ماهیت عین دي چې کاردا نو حقایق او اشیاء دا, دا شو چې ان موجودات دا. حق دا حقایق او اشیاء حقایق په معنا ده ماهیت او ماهیت حقا خویا داې شوله ک چې داسې وای ااشیا او شيء موجود لك لك <تصفيق> او اشیا شی او مووجود او عاشیا داې شو لکه موجات ته لکهله او سوبو ته مووجودی او شيابتتون دسې شو لکه مووجود نو مووج لا ل را تا غږې خبرې موت نن د ل ل ک را تا او ماهیت تشهر است حقیقت به معنای ماهیت سرا او ماهیت تشهر است همین ماهیت تشهر است یعنی او شیء به معنای موجود است ثبوت وجودی او شیء نو حقا یقول الشای ثابته دات شو لکل موجودات او ذکې حقایق په مرده ماهیت او ماهیت عینې څخه شی په مرده موجود شونه علی شی په مرده الوجودات چون از ثبوت وجود یو شی او اول الموجودات موجوداتن د دینه کې د خو حمل او ولیده کنا دغه کوم حمل سو او ولید شو اټ ماته سوی یو شریدا دا چې خدای کې هر لوی اولی راغ او س نه اعتراض به علي وریږي چې مونږ دا درې مقدمي به طریق ټول و مونږ دا اعتراض به چې مونږ او مونږ کومنګ په دې درې قضیو کې یو مونږ او نه مونږ نه بیا اعتراض نه وریږي مثلا حقیقت عین نشید ماهیت تر نشیده حقیقت به معنا د چا تر نشید ماهیت تر نشی او د حقیقت معنی عوارض رواخلیس یعنی حقیقت په معنا د ماهیت سره نشی حقیقت په معنا د چا تر شي بیا وسنګ وای حقائق الاشیاء عوارض الاشیاء ثابتہ یا عوار الظل اشياء موجوداتونا وسع احتراشتے حملی اولیشتے زاغتویم ممانا کما ہے شیف ممانا دا چای مکوا شیف ممانا دا سکا دا معدوم کا دا موجود پا معنی ما کوا فا کم ممانا دا نحقائق المعدومات دا حقیقت پا معنی دا ماهیت کا نماذيات المعلومات یا حقائق المعلومات الثابتات مرا خبر اگر کہ غلط ده لیکن زمره کار دي چې حمل اولي خو نه ده کوم حمل نه ده ها يا تغو منا فقد رما منا ادرما کمه یو وا ثبوت تو منا ده څنګه نو ثبوت تو منا ده وجود پرمټا بلا مناه واقعه مد دې حقیقت ته مانده ماهیت او ماهیت عین دې شی سره شی په مانده وجود نو ال اشیاء حقایق ال اشیاء ال موجودات خو د ثبوت په مانده وجود م کابله مانای څر د شی بوص ال موجودات متصوراتن هل موجودات متصوراتن قبلی مانای کنه ثبوت په مانای وجود م کاوا ثبوت قبلی مانای ثبوت په مانای تصور په قبلی مانای کنه ځانیا کرا مورمات اصقونش ندا نو دا حقایق او اشیاء ثابته دا په معنی د الموجودات او موجودات шуда بکلی لسی کیږي كي چې سو مفتی میو مونږ حقیقت په معنی د ماهیت او ماهیت عین شی شي په معنی د موجود الموجودات شو او ثبوت الوجود شنو الموجودات او موجودات نا و اس کڤتی کیو مون معنی دله حقیقت په معنی د ماهیت متو په معنی د حوادث او كن حوادث الاشیاء شي سي او دا شیپ ماند موجود مکاونو د ماغیات او معلومات کې شي او کچته مثلا دا دعو ماني اخر نه ماني نو څنګه دا ثابیتات پر ماند متصورات کنو څنګه حال عالم موجودات او متصورات موجودات متصور به بیان اعتراض مدعی تراز کنید؟ نمانیم جمانتی که مقدمیم مانوی؟ نمانیم او کپا تیدره که اومو من مانوی؟ نمانیم فا اینو تیلا کسوکو وای فالحکم و حکم بی ثبوتی حقاقی کل اشیائی فالثبوت سا حقایق و دا اشیائی حکم لگول لی فحقاق کل اشیاء بانده ثبوت یکونو لگوان، دا سوشه دمانزله تقاولنا پمنزليد پمنزليد ديقال زمنده دي. الامور ثابته ها ثابتاتن الامور ثابتتو ثابتتن ثابت ثابتي موجودات شي موجود دا پمنزليد ددي شو چې الامور ثابتتو ثابتاتن ددي په شانته شو او داخو حملی اولی دین اموری ثابت ثابت نو بیاری ثابت تا تون تا صدر رکھتی پوش شو پی چند سوالات سی دیتا گورا اول سوال داری کی یو فاپا فا انتیل کی راغ اللہ یو فاپا فالحکمو کی راغ نو دا یو فاپا تفای اولینا دا فای ثانی پت تفای اولینا لغو مستدرک دا جواب <تصفيق> جواب دارک و اول دا اولفه د بیله پاراده دا اول صاحب دا بیله پاراده چې منشر سوال اغه دا وضاحته سابقه ده وضاحته او د وای مفاد دا بیله پاراده چې منشده سوال ده امور سلاسه ده نه کلو واحده نه او نه ایسنین بلکه سوری سریعه نو دا یوه فاده دیله پارده چه منشده سوال ده تابق وضاحت ده او ده دوه امه فاده دیله پارده چه نه یو دوه نه چه سی مجموعه حقیقتت و معنی معییت او معییت اعنی د شي سره او شیب معنی موجوده سبوط به ماه ووج دغه ترېواله ک رااصللي دو د دوهمهفا د پااره نه تاید ده لکه په بظالې ک په یفره او په بظالې کپله یفره او تا دن دویم سوال ب منځې لته کو وللی و ب منځې ل پې خاوللي نه حقا خوله شا س دتونه د ب منزلهوللی و جواب پهې هغهه خو نه دی که نه ځکه حقا خوه شثابې ته تون مراکب او داثابتته ثېته تون د خو ممراک نه دی که هغه مراکب اضافی او دا مراکب اضی نه دی نو ځکه وي چې په منزلی د د زمون د چل مودو تو موود تون یاثته پوهشي دا پې منزله ځ ځکه هغهه مراکې سره اضافی دی, ایزاتی دی. او دا الموجوداتو موجودتون یا دا امور ثابتتو ته داخو مراکم تام بے نو زکای بی منزلہ تکے ہوئے واشید. در سوال د امور تکے والے جکر کر کم تکے دا امور تکے والے جکر کر ځکه چې حقا خوله شان ثابت تون ده خو په منزلي د دیره چې ثابتاتته ثابت تون یا مووداتو ثابق تون که نه نو دا خوور تهکې وال جواب ثابت اسم ف ف کې د قاضا د موصوف کوي نو دا وجه د ما د موصوفین موسوف نه کم تک را بسل نه هررض د شار د دی عبارت هغه جواب دی د د دې سوال د ځک مجاوبې ایو په اجمال سره به او ایو په طریقې د تفصيل سره وای یو په طریقې د اجمال سره او دویم بای په طریقې د تفصيل و دا اجمالی جواب غورا دے تقسیل ہی نازکا ذهن که خدیلی ذهن کې اجمالی جواب داره چې ذاو میں منل چه حقیقت فمانده چاہ سرجد ماهیتا و ماهیت عینی شیع شیع بمانه موجودی از ثبوت اوجوده نو الموجودات و موجودتن دا سیا عبارت شو الموجودات و موجودتن دا سیا عبارت شو دتهای دا خو حملې او وللی دیته نه دا کوم حمل نه او حملې او وللی خو په په ممسائلو د فن کی نزییک کې که نه په ممسائله د چاک نزیکر کېږ په پرې او ممسائل د فن خو نظري نو دا خو داې شو ځای نه موجودات یو هې وزادا ده چال موجات اویو په کې اخ عمل ل ک موجه تونم نو د اخې وده دا اخواده دا من پهاطقات ک لو او د اخېحمله دا من په ننفسول عمل کې نو د موجهو مووج تونول معنااد آغا امور چه آغا اموری موجوده دی؟ آغا امور چه آغا اموری؟ موجوده دی؟ زمن او زمن پا عقیدی که او من حقیل نمونه مقدود چه دا انسان دی، دا پرست دی، دا ماشه دی، دا مجد دی، دا غوی غوا سانده میخواد، چرگ چرگوڑه انده وغیره مووجود دتون دا په نول مرې مووجود دا نه چې دا من پې ده کېدي او په نفول عملې نیشته دا نهچ دا په کم کې دي په ن عمل کې نیشته بلکې دا په کمم دي نو هفت د کممته رخته لا ات ته ظر ته او دا بل کمم دتهلار محمول نفس الامر سا نو حمل اولی شو نا دا حمل اولی نده دا جواب شو حکم جواب ده دا جواب اجمالی ده قلنا منویو ان المراد بیهی مراد فدیس را حقائق الاشای ثابتتن سرا انما ما نعقب تقيده هغه چې منغي فرض کو حقائق داشیاو امن ورلنه موګد د نمونه ورلګدو دا انسان دی دا فرسته دا اسمان دے دا مكة دا امورٌ دا امور دی دا مکده امور موجودات ده امور دي ختنګ امور دي په نطف الامر کې د دې مثال درتاوه فل کوئی واجب الوجود موجود فل کوئی واجب الوجود نو واجب الوجود چاته وای ما يكون وجوده چې دا وجود دي شي نو واجب الوجود موجود واجب الوجود موجود دې نو واجب الوجود ما يكون وجوده ضرورييا نو موجودم دا مطلب دا چې هغه ضروری دی موجود دی نه دلته عقل ودا ها او به حمله یو شرط اخکاری په ظاهر کې نو خلق بدل تمو کې دا څه شي دی حمل اولي دی خدای دینه جواب شته هغه دا چې واجب الوجود یعنی هغه چې مونږه فرق کړی واجب الوجود امون ورته واجب الوجود مې خو دلې موجودن دا په خپل امر کې موجود دی من اصل فرض دا اسفر دې تخیل نه دي ازمنه ده فرست کول د مطابق نه نفس الامر تر دې ده مخالفت نه نفس الامر نه نه دي نو واج وجود موجودون چې څنګه تکه ای تعلیل کای نو دغه شان تعلیل په حقایق او اشیاء ثابتاتن کې هما وکړه نو حقایق او اشیاء زر استاټوري خبره مانم هغه موجودات چې منګي فرست کو ثابتاتن یعنی هغه موجوده په نفس الامر ای لا كانياب الاغوال انياب الاغوال ملي فن السلام رکنت شیرین موجود دي دا اجمالی جواب او کته تفصیلی جواب کول غار نو یا قلنا سرغرض شرح جواب دے دے اعتراض مشکورنا اعتراضم بناو تسو مورو او تصو امور او بدر او او حقایق الا شای ثابتاتن فمنزله د چا شله الموجودات موجودتون دست شو نا پا دی معنی ددی نا با جواب دست کسی چی الموجودتون قضیه ده دستی ده دا, دا, دا, دا قضیه کلیه دا او تا قضیه که دو تیزو یو وصف عنوانی دا چایی موضوع او یو افراد د موضوعی یو وسیع عنوانه د موضوع یه یو افراد د د موضوع ی یو وسیع عنوانه د موضوع ها یو افرا د د موضوع ی لکه کله انسان نن حیوانن کیته یو وسیع عنوانه د موضوع د انسانيته یو افراد د د موجودی کی زيد عمر بکر خالد والي سرامت الله او کچره دا اسی شری متنانه دا افراد د موضوعي نه په قضيه کې یو وسیع عنواني دا موضوعي او یو حقي افراد دي كل انسانن کې وسیع عنواني دا انسانيت څه او دا زيد عمر بکر تورغل وغيره راځي شری دا افراد دي اوس په کې اختلاف څه سی د د وسې اوواني په افادو د موضو د د وسېواني په افادو د موضو بلیل په ضري او کهبللی امکان نو دی کې دوادي ومره خپل سه په مخې که نه تا د خ پویم شو که نه وځي څنګه دې په زده کړه ټول نه نوښنه کوي نور څه چل پکې نشته دا ښه شی دی چې کومه ول تاسو ول الحمدلله زه په خپل فکر باندې سبق وایم چې یو ځای له ځم عام طالب د پاره وایم ازمه مرتبه چې ځوا پښ کېږم او ته دا غویا به یو خاص طالب د پاره وایم چې صرف هغه څه دې چې نور نه خبر ما غره چې تاسو او تاسو ته عنواني کې نه افراط موضوع مو کې که بځوارای او پیدا نه 200 ځکه د بیا راځي تعالی ګره تعالی ګره تعالی ګره سغځه لږه راځي له خپلې عبارتاو شو د منور ته دا پکې نشته نو وڅ عنواني teda تواصل عنواني په افراد د ماغو په کې دوارایي سوق وای بل فین سوق وای بل ابو علي سنوي ویسید توقع عنواني د موضوع باب افراد د موضوع بندي بالفعل خد افراد عام کی وسمودی ها او کرست موجودی وسمودی ها او کرست موجودی مثالو افراد و کی سید دوت عنواني د موضوع ها افراد د موضوع بل, بل امكان هم كافي ده بل امكان ده ما تفكره كمشينا محال نلاجمه باس فغير توله تبا وصل عنواني تهي شامل ده دي مثال سنجده لكذاوهم كله أسوادها كذا ار سور كشداتي بسي سوهم سمحمول ذكر كما كله أسوادها ار أسوادها كذا داتي نو ابو علي سينا وي كف اسوان ددي يو وصف عنوانه موضوعه كسواد تي يو ددي افراد دي ياغدا حبشيان دي نو هغه وي سيد دو وصف د موضوع په افراد د موضوع بل فعلي بل فل بک تور ياغ سره يا بستي تور به بل شه او افراد وسي او وسین ناغهوی اسمد کې موجوده طول حبش او د حبشان او کارو کېان دپ کې داخل سړی د حبش نسبه توري کې وسپینی کستا یو خسپین وي خو کډاګی نو تور وي دای بچتون داسې وخت یو مزګوت خنډان دي کنه په خل رنګ نه راځي په شیک ان ها نو به پر مارتا چې کله اسود څه ویل شو کنه نو ځکه عنواني د کتاب په موضوع د همشیاني نسبتا توسع عنواني په د موضوع باندې فلسفي خورا افراد یعن په توسیا او کتمال کې او فارابي وایي نه و کله اسود چې وی دا ټول সৃষ্টি د روميان ندی دا اڤا اسود کی وای سو کوم داخیل دی دادا مستر دا حسین خلق د ټول په داخله وله زکه سید دوصف په عنوانه د موضوع افرادو بیل امکاني چې سمحت نه لازمي نو که څپین څلتر شي نو څه محل لازمي دی د اسود کی وای تورم داخیل دی اسمد داخیل دی خدا مسلک خو بالکل دا قوا او د لغت او د عرف د دې خلاف زکتور تورته و سپین ته چا تور نه دی ویلي او سپین سپین تورته سپین نوې خلک او سپین ته خلک تور نه وي ولیکتور سپین ک سپین تور ک نو تور تور نه شو سپین سپین نه شو چې تور ته سپین وای ها او سپین ته څه وای لا کومه توو تورن واللفیپ لکه نخ بیا تور تور شو نوپه نه نور نه دچ موکت اولا د خوا نو دل ته اما دم الموجودات و موجودتون الموجودات کی دا وجود دا وست عنوانی ده او افرادی صوبتی زید عمر دا, دا پکې او دا ټول تول چیزونا دا دی سری افراد. نصدق دا وست عنوانی دا موضوع پا افراد او د موضوع بانیغا پیل فیل و او موجودات و او دا موجودات روست را روان دی نو ما نه دا سوال موجودات چې زمونږه عقیده چې اوس کوم موجودات چې موږ پرې یا اوس نه خروش تر را روان د د ټول موجوداتو دا ټول څه موجوداتو نماز او یا ذکر او محموله په بل ځای کې شو آیا دغه شپه حمله اولی راغه د دې مثال لاته واجب الوجود موجود واجب الوجود واجب الوجود واجب الوجود څه شي نو ذا واجب الوجود موجود دلته دا یو فاعل چې راغستلې شوی دی او دا بل کوم ځای کې راغستل نو هغه چې منګه پرس کړي منګه پرس کړي واجب الوجود موجود او هغه موجود دی په نظر امر کې ثانیا بوله او له دې نو له هاذا حقایق ولې ثابته زمات تحقیق پکلېږي حقیقت به ماهیت ماهیت عيني د شی سره اشیاء به معنی ثابتات بمعنی موجودات الموجودات موجودات, موجودات, موجودات شوکتوی حمل اولی ده هغه مقدمه فیدینی بدیهی مثال د فن نظری زم دته موضوع په یو اعتبار باندې محمول په بل ځای کې اغستل یو په فرض کې او بل په کوم ځای کې اغستل شوی ده فن اصل امر چې ظرفین ځان ځان لشنو ده حمل اولی نشول ک واجب الوجود موجودون